Каже Галя, по дорозі додому йдемо оглянути базиліку, збудовану ще в 1827 році. Вона добре збереглася. По дорозі Галя переживає за свого Олексу, і він, правда, занурився у свою роботу, але це ще не все. І він практично ні з ким не живе близько, бо йому це не потрібно. Вона робить все, щоб полегшити йому життя та дати змогу працювати якнайбільше. У неділю їдемо на службу Божу до православної церкви у Франкфурті. Того дня відбувається також зустріч українців у Штрасбурзі, на французько-німецькому кордоні. Тому в церкві буде мало людей. Церковця тут маленька, дерев'яна, збудована ентузіазмами з закуплених частин розібраних американських бараків. На церковному городі ростуть трускавки, «Не можу встояти, щоб не залізти у чужий город». Православні ходили спершу до греко-католицької церкви, поки їх не прогнав запопадливий парох Римофіл, Заявами в стилі «Ваш Хмельницький наших уніатів різав». Тому поставили власну церковцю. Про її будівництво тоді навіть місцеве геське радіо розповідало. А ходив до німецьких властей за дозволом Шира – Заакліматизований на Східній Україні після визвольної війни галичанин, учитель за фахом. Приходить священник. І він ще доволі молодий. Працює в редакції «Монітор радіо. Німецька хвиля» у Кельні. А крім цього обслуговує своїх вірних у 4-5 парафіях. З ним його дружини-сини. Один син, старший, прислужує батькові при відправі. А молодший нудиться, виходить з церкви. Їхня найстарша дочка, як це звичайно буває з молоддю, вже відмовляється ходити до церкви. Це дуже засмучує батька. В церкві ще кілька старших людей. Горбачі співають на хорах, тобто на малому підвищенні з боку входу до церкви. Дякують. Під кінець відправи приходить ще три молоді пари з дітьми. Всі вони католики, але приходять, щоб зустрітися біля церкви один з одним. Понеділок також свято. Їдемо на відправу Української католицької служби Божої, майже 70 миль, до каплиці шпиталю для психічно хворих у віслуху. У цьому шпиталі ще з воєнних часів залишилося кільканадцять осіб – українців, росіян, православних, католиків. Їх тут відкрив католицький священник Отець Володимир Гаргай Бачванець Він намагається всіх обслужити Прибув недавно до Німеччини з Єгославії Так горбачі екуменічно служать Богові Раз у православній, раз у католицькій церкві Галя раніше була православною А Олекса – католик На службі Божій знову дякують горбачі Тепер співають з католицьким хором. На службі Божій сидить кільканадцять людей, які майже не стежать за відправою і не реагують. Сидять собі, та й усе. А горбачі співають, відповідають священникові. Олекса – басом-баритоном. Колись він в хорі співав, а Галя – своїм жіночим голосом, мабуть, сопрано, підтримує впевнений спів свого чоловіка. Не хоче з'їхати з тону, щоб не зустрітися з суворим поглядом музикознавця-мовознавця. А я собі підніс бубоню так, щоб мене ніхто не почув. Серед пацієнтів у цій церкві я помітив одну жінку. Вона вирізнялась від інших, сиділа осторонь, збоку, була бистра і поглядала час від часу на нас. Ось вона чомусь встала, підійшла до першої лавки і сіла просто посередині церкви. Справа з'ясувалась. Незабаром священик причащав людей, і вона пішла до причастя, а відразу після причастя вийшла з церкви. Це був мій останній день у Горбачів, бо у вівторок Франція я відлітав з Франкфурта. Ми повечеряли. Повечері Галя пішла на город, і коли повернулась назад, видно було на її зазвичай погідному округлому обличчі розчарування. Вона пішла, щоб зірвати для мене велику і червону полуницю. Лишила її на вечір, щоб трускавка виросла ще більшою. Але принесла тільки зелені листочки з полуниці. Бо вже були гості. Два слимаки випередили її. Я Галю заспокоїв і заявив, що коли ще раз до них приїду, тоді спомсти з'їм двох слимаків на їхньому городі. А вранці... Галя відвезла мене на литовище. Падав дощ. Я думав, що маю казати при прощанні. Сказати замало. Треба було б ще щось зробити. Я в літаку. Посадили мене в середнє крісло. Два кріста ліворуч, а два праворуч. Я вже закінчив свою подорож довкола світу. Проїхав навколо світу один раз з гаком, бо етап від Мюнхена до Франкфурта – не належав до моєї подорожі. Може, це початок другої подорожі довкола світу, тепер у протилежному напрямі. Назад до майбутнього. Повертаюся з Фельдбаха, на околицях котрого на цвинтарях спочивають вічним сном вояки української дивізії. На чужині. Хто розкаже, якими були їхні прагнення і бажання? Хто слідуватиме їхнім шляхом Крізь горі й доли? Хто відчуватиме їхні страждання, Болі і короткі хвилини радості? Гроби і хрести такі ж мертві, Як їхні кості, німі, мовчазні. Багато вже написано споменів, Індивідуальних, особистих, але Чи є такий твір, який змалював би Життя-буття вояка української дивізії, Як, наприклад, Показав німецького вояка Першої світової війни Ремарк у повісті «На західному фронті без змін». «Моя муза, немов зворушена моїми думами за думами, озвалась, наказала».